سوره تحريم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> يا ايها النبي الله لك تبتغي مرضاتا زواج والله غفور الرحيم <تصفح> سوره تحريم کې رد بازي رسومات تسلیذ پار ذ رسول الله صلی الله وسلم اخر کی ترغیب جہاد فی سبيل الله تا په یو دو مثالونو سره یا یا نبی اپ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لم تحرم ما حل الله لك ولحرام ای فذن باند عقل جلله حال کليستا د پااره تاوا مت حات واقعیا وه د هر یوي دا شوق او محبت و چې اسلام ما سره ډیر وخت واخلی مازیګر د معځ پس به په ټولو نه کروو ګرځې د لږ لږ وخت به یويوي سره اوستو حضرت ته ځینب سره ډیرر وخه غسته پتهولګې ده چيري بوله غ빈 ورکاو ودي نور مشوراو کړه چې دې دې پاره سچل او بندوباسو کی چاغي سره ډېر وخت نه تیری ودي او توي چې ستانه مغافي ورو وینځي نبي عليه السلام کی دا به غبن کې سچ لري نو بیا نه خورمه حلال شی او نبی عليه السلام فزان باندې باند بند کو حکم راو لېګو چې ولې باندې فزان باندې هغه چله ست پر حلال کړې نه طب تغی مرضات از وا یگان تو طلب ک درو زاخ خپل بی بیانو ودغید پارو ځان باندې حلال شی حرامه الله غفور الرحیم الله بخشش کوونکه مهربان دے قد فرض الله علیکم تحلۃ ایمانکم یقینا چې الله مقرر کړل استو د پارو حلال د قسم نو استاسو چې کفاره ده و چې یو حلال ته حرام اوئے نو دینا قسم جوڑ شو سوگان جوڑ شو و اللہ و مولاکم اللہ استاسو ناصر و مددگار دی و هو العلیم الحکیم اللہ پار سپوئی او هر کار کې حکمت ویم بې ځار سره نبی ولا بعضی ازواجهی حدیثا او یاد سکه چې پټ کوونتي راز اوې پیغمبر باز خپل بیان تا تادیو خبرې یاره خبره حضرت زینب وا د غبن چې بیا باندې خورما او بل خبره د حضرت اماریه او د ابراهیم مور چې هغه ما په ځان باندې حرام کړی ده او څه و چاته وینا دا راز و چاته نه ښکارګه حضرت حفصه ته وي لاری حضرت عائشه ته وي او دوی ته ووي چې ګور دا خبره و چاته وینا <تصفح> نخ ګاراشوان یاد کا چې راز او پیغمبر بازې بيبيانو خپلته د یو خبرې فلمما نبعت به نو کله چې هغه خبرو ورکو باغی راسترا بلچا تا وازار الله عليه او لا پیغمبر خبر کو پاګی با باندې تستار اس مخارشه وي نو را دې عرف بعضهوم نوې نه او کلاری تاع د ریوي خبرې و اعرضم بازو او د بلی خبرې ذکرونه کوم مخي واړو د انبيا او اخلاقه وګور تاسو ما غا راسه کار کړل بلما نب اها به کل اچ پیغمبر خبر کړه غیل را په دې باندې قالته نوې اغي بي من ام با كهزا څه خبر کړي د دین دا مطلب چاې شبو طويلین قال وپی پیغمبر نبآن یالعلیم الخبیر خبر کړې همزه هغه ذات چې ډیر لو علموالده تاونه څه په ٹھیک او پارسبان دې خبردار دې نو الحتیوشه زوارونا حفصاء الله انته توبه ال الله ک تاسو دواړه توبابا الله ته لا یق ستاسو فقط سغت کلوب کومه ځکه چې کاګ شوي د زورونه ستاسو الله ته نړېره ده ځکه چې دي زورونه ستاسو توبي په تاسو وخت توبه قبلي کړه و ان تزاهره او کتا سو په دی پیغمبر باندې سو زبردستی کوی دا غړي خلق دی ف ان الله و مولاه ویسکه الله چې هغه د مددګار دي او جبرئیل او جبرئیل السلام یمարգره او او دا مؤمنان صالحان والملائكه بعد ذلك زهير او بیا ملائک چې سمردي پس د دې ټولو نه په طرف دی داغه په پیور کیږي کنه از ربه ان تلق كنا نږدې دې رب دې پیغمبر کچره دو طلاق ور کړو تاسو لره انیب له ازواجن نو بدل کی بو ور کی ذلرا نوری بیبیان خیرم من کننا بهتری و استاسنا او ذا و تصيبتنا و مسلمات تابدار وي مؤمنات مؤمنانی وي يقن کن کی وي طالبان دی قانطات عاجز کن کی وي تا عبادت توبستن کن وي عابدات دیر عبادت گزاری بی سائحات روجین انکی بی سیبات و ابکارا کنڈی با ام پکیو پیغلی با ام پکیوی یا <تصفيق> ایوالذین آمنوا ایمان و لوقو انفسکم و اہلیکم بچکې خپل ځانوونه اولاد خپل دور د دو جانم نه و قوودهنناال حجارهتو چې خشاک دغې خلق دی او ګټی ديلی مل کتون غلا په جانم وقره شوي دي ا هغه ملا کو چې سخ دي د طبیت نه خوون ډیر سخ دی شدون او ډیر زوروري دي لا يعصون الله ما امرهم نافرمان کی ځان لا نه فارسو کی چې الله تعالی امر کړی و يبالون ما يؤمرون اوغه کار کوي چې دې تحکم کول شي ياو الذین كفروا لا تعتذر اليوم قیامت کې به ویلی شي چې یاکه څان چې تاسو کفر کړیو نن عذر او باندې مکوای انما تجزون ما كنتم تعملون بیشک تاسو لڅه زدار کول شي خامها دا عمل چې تاسو کړیو یا یو لذينا منو توبو ال الله ایمان والا توبو با سي الله تا توبتن نسوحه توبه خالصا اس ربكم ان يكفرانكم سياتكم امید شدې جرب استاسو لریک استاسو نا گناهنا و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار او داخل کی تاسو لراله جنته تا چويږي بلاندي داونو یا د بنگلو داره نه نهرونه يوم لا يخزي الله النبي لا غرض چې چری بروسوانه کې الله پیغمبر لره او الذين امنوا معه او کسان چې ممني د د سره نور هم یا سبي نهدي وبيمانهم ددي به منډ و ددي مخته او ددي خلونتان دمان راړابي چې په نه کې دعمل نامور راناابي چې په خلې ورکيو يقولو ناي بدي ربنارب پورا کې مونږ لرا دارانا زمونګه چمړان شي واغ فرلانه باخنو کې مونږ ته علا کل شي ان قدير بشکا ته پارس باندې قادرين يا ايها النبي جاهز الكفار والمنافقين اي پیغمبر پاک jihad کو کافرانو سره پتور سرا او افغانو سره په ژبه وغلو ظالیم سختی کوو پهبانوا جان او ځای د اودو د ټولو جاننم دی او ب مصیر او ډیر بد ځای د دی مثالو نه بهې پارا دپاره چې ننجات په عمل باند دی او پرتبان دی نه دی. دا خزه دا خاون دیر نزدی رشتا دا لیکن چې خاون مسلمانینو خزه نشی خلاسولے او که خزه مسلمانینو خاون نشی خلاسولے دا مطلب ورب اللہ ومسللللزین کفر رات نوح ومرات لوت بیان کرده اللہ مثال دا پار داوی کسانو چه کافران دیم د خزيد نوح عليه السلام او د خزيد لوط عليه السلام چې خان دانې پیغمبران دي ګورا او چې خزي وسره په دین کې ندي مار غري ک ان اتا ته تاب دینې من عبادنا وی دا ضوالا پنیکا د دو بندیانو کې زموند بندیانو نه صالحین چې پیغمبرانو فخانه تا هما په دې ډول او خیانت کوونکي خپل خاندان سره پدین کیم منافقان وکړه فلم یغنی عنهما من اللا یشین دپس دې پیغمبرانو خلاص نه کړی کنا دفه نکود هغه ذوالو نه د الله د عذاب نازران وقیلت خل لنا نار مع الداخلین او باقې ذویل شوغیتا جزاء ذوال جہنم تا سر ده نور و خلقو وګوره خواندان پیغمبرانو خپل خزي اخلاص نه کړنو فرشتہ هو کار نه کی وزربل ماثلا للذین آمنوا رات فرعون او بیان کړل د هلای مثال لپاره د مؤمنانو زبیبی د فرعون حضرت آسیه چې کاغ مسلمان وه مخپل خاون خو خلاص نه کړی شو نه قالتته رب ببنی لي د کا بایدفلجننتې کله چې وي په نازک حالت کې چې ارب به جوړ کې مال لره خپل ځان سره یو کور په جنت کې جنې من فر نه عملې اما خلاصسه کې دې ظالم نه او ددد دی عملنا و نجینی من القوم الظالمین ایواز فرعون خور نده خلاسا کمال را دی قوم ظالمانونا <تصحة> نو پسا خطوکی و یاکورولی دی پا جنت کی جوشی او بیا و مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجا او بیانی نی مثال د مریم چې لور د حضرت عمران او اغه مریم چې ډیر پاکه ساتلې واخپل وا غاळा او گریوان فنفخنا فی من روحنا الله یمون غفکو کو په دغه گریوان کې د خپل روحنا نیسال السلام ته پیدا شو او صدقت بکلمات ربها او دې تصدیق کړو با کلماتو در رغب فل چې آل عمران کې تیر شيو چې مريم کو نتي لربکي وسجودي وركعي و را کېن دې کلمات يقين کول وکړه او كتبيه او ذلپ کتابونو وکانه من القانتين او مریم مريم داسعزک انکي لکه نارينه او په شانتي